Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai támogatásával készül. készült a vendég hámori Luca Tegeződünk, magázódunk, ez most erre az alkalomra vonatkozik, mi nem ismerjük egymást, tehát ha kapok felhatalmazást, azzal fogok élni. Természetesen tegeződhetünk. Bokszoló vagy ökölvívó? Ökölvívó. Ökölvívó. Oka? Család, családból kiindulva, egy, egy sportoló családból származom, tehát édesapám birkozó, illetve a bátyám szintén boxoló volt, már visszavonult. De miért de... ökölvívó, és miért nem bokszoló? Igazából te jobban tetszik, ez a hivatalosabb, ez a megnevezés. Ingat. De tartottunk, hogy édesapád? Édesapám birkozó, a testvérem pedig szintén akkor ökölvívó, ökölvívó volt, most már visszavonult, de ő is, tehát igazából miatt kezdtem el ezt az egész sportádat. Két Kettő, igen, kettő vagyunk. Apa meddig vitte? Magyar Bajnokságot nyert még most veterán kategóriában is két évvel ezelőtt, illetve most... És milyen szemét kifejezés, nem? Tehát ez a veterán, ez olyan... <gül> hát sajnos így a sportban már ilyen megnevezések vannak. Én is veterán vagyok más valatkozásból. És hát így a sportban ez a megnevezési akkor osztálynak. És amikor korábban? Akkor is inkább ez a, csak ez a nemzet, vagy se, nem nemzetközi szinten csak itt Magyarországon, de most készül így a veterán világbajnokságra. Ha minden igaz és jó, minden jól sikerül, minden sérülés elkerül, akkor, akkor remélhetőleg ott lesz. Se Ő most visszavonult már két évvel ezelőtt most már családalapításom De neki tekintélyes listája van sportssikerekből. Sport Igen, azért ő is, tehát nem is tudom pontos, tehát nem szeretnék bújtaságot mondani, de tíz fölött van az, hogy hányszoros magyar bajnok felnőtt kategóriában, illetve szintén korosztályos kategóriában, vagy hát a fiatalabb korosztályban is, illetve világbajnok volt, egyetemi világbajnokságot nyert, Európa bajnok volt, juniorban, tehát neki azért van bőven mit felmutatnia. Anya. Anya, ő kimarad egy kicsit ebből a, ebből a sportvonalból. Ő, ő megmaradt így otthon, ő neki megmaradt az anya szerep, mondanám így. Végig veszem az adatokat, azt mondja, hogy a te életkorodban még szabad rákérdezni hogy hány éves vagy, de te 22, <gül> éves, 22, 22 éves vagy, és márciusban születtél. Így van. Szombathelyen. Így van. Most kőszegen élsz. Igen. Messzire nem mentél. <gül> nem. Illetőleg lehetséges, hogy akkor is kőszegen éltek a szüleid, csak szombathelyen lehetett szülni, nem? Így, van, így van, ez így volt, igen. Igen. Edző Varsányi Áron. És Gomba János. Igen, Gomba János. Klub. Fitbox kőszeg. Igen. Lakhely kőszeg. Alapállás. Az a normál, jobbkezes vagyok. Jobbkezes. Az a normál? Az a normál, igen. Ökölvívó példakép. A bátyám Hámoriás. Erre még lesz Hobi? Hobbi. Igen, itt kirándulás szerepel. szépség királynő szokta fel. Igen, És a kedvenc étel még ugyanaz, vajon? Spagetti. Itt rántos sajt van. A, a, ez a kettő erősen megtekszik azért nem. az első helyért, de most már a spagetti az Kedvenc Kedvencene? Most jelen pillanatban van a, a mesélek a bornak. Nem tudom, hogy. Igen, kis ez kis van igen igen, igen. igen, igen. Kedvenc film. Az a galaxis az őrző Igen stimmel. Saját adatlapodat viszonylag <gül> <Ja. gül> konzekvensen töltötted ki. Ugye a hetente 22 óra edzés idő az gondolom most is megvan, de az összes mérkőzés szám, ami akkor még 95 volt, az gondolom sokkal több, nem, vagy nem sok. az most szintén ugyanúgy járt, talán 96 most, hogyha, ha úgy nézzük, de ez még nem nőtt jelen pillanatban. És igaz az, hogy 11 éves korodban, vagy 10 éves korodban kezdtél elboxzolni? Igen. Vagy őkölvívni? Igen, akkor kezdtem foglalkozni. Ezt odaadom neked, hogy legyen neked a saját példányod, Köszönöm. Ez a te szöveged, úgyhogy oh. <kül> okay. én ezt itinernek veszem, és aztán majd elmegyünk jobbra-balra, de legyen ez a kiindulási Jó. pont. Június 29-e idén. Igen. Az... az olimpiai kvóta az olyan, mint a mi? Ugye ez a beszélgetés alapvetően a motivációval kapcsolatos. A motivációt azt egyszerűen úgy lehet lefordítani. Kedves hámúri luca, téged mi a franc nyavajakóság hajt? <gül> <gül> És úgy tűnik a szöveged alapján, hogy az olimpiai kvóta az nagyon hajtott. De miért? Én azt gondolom, hogy minden sportol, él, sportoló, él sportoló életében a, a fő cél, a, mondjuk egy kisebb nem, vagy nagyobb nemzetközi eredmény mellett az az olimpiai, olimpiai részvétel, illetve az olimpiai esetleg éremszerzési lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy is, saját példámmal indulok ki, illetve így a barátaim, illetve a válogatottban a csapattársaimmal, akikkel beszélgetünk, azok mindig azt beszéljük velük, hogy, hogy tehát nyilván az a cél, hogy az olimpiára kiújsa egy sporton. Ez hogy kezdődött, vagy hol kezdődött? emlékszel erre? Hát, amikor 10-11 évesen Akkor az azt a, a kis három utcának, hogy az öt karikás játék? Nem, nem, nem. Akkor még úgy volt, hogy nem is versenyezhetek, mi, hogy lány vagyok, ez nem, nem női sportág, ez a hagyjuk meg a férfiaknak. Hobbi szinten el lehet menni, hogy legkösebb magam iskola mellett, mert azért elég mozgékony gyerek voltam. És, és akkor én is mondtam, hogy jó, persze, legyen megnézem, mit csinál a tesó, amikor elmegy öt órakorot horol, és mégis milyen egy boxedzés. És akkor az elején csak itt tényleg szórakozás szinten jártam, és... Kivel? A testvéremmel, tehát így nem egy... Nem úgy, kivel, kivel öklöztél, vagy kivel... Voltak rajta, egyébként voltak rajtam kívül szintén még ilyen kisebb lányok fiúk. Akik a bátjaikat. Esetleg, vagy akár iskolába, iskolába elterjedt a, a neve a csapatnak, vagy bármi, és akkor Ott lehetett ököl vívni, miközben egyébként az nem volt még olimpiai sporták. Ne, olimpiai sporták volt, az már akkor is. A női? A női. Uh, akkor igen, már igen. 2010-ben? Ne, mondtam. De fogalmam nincs, De szerintem nem, nem, már, már az volt, én, én nem tudom, hogy pontosan mikor, de azt tudom, hogy akkor már az volt, viszont nyilván akkor 10-11 éves fejem, még nem, az, nem arra gondoltam, hogy én valaha ebben, a, ekkora sikert szeretnék, sikert akarok elérni. Aztán De kiültettél a fejedben a bogarat? Az olimpiáról? Hm? Szerintem ez így jött magától, hogy eltelt egy-két év, és, és már ott ragadtam az edzőteremben, és, és tetszett, jöttek a kisebb sikerélmények, illetve jártam kisebb versenyekre, és, és szerintem amikor a, először bekerültem a válogatottba, vagy minnyi serdülő korosztályba, ilyen 12-13 éves, évesen, akkor már tudtam, hogy, hogy nekem ez lesz az életem, és, és mindent azért fogok megtenni, hogy én az olimpián legyek, de Nyilván 13 évesen azért még nem gondoltam erre úgy, hogy úristen, tényleg. Viszont ahogy jöttek a, vagy ahogy teltek a hónapok, évek, jöttek a kisebb sikerek, itt tudtam, hogy, hogy már nekem a cél az az olimpia, és valóban 10 éve minden, edz minden edzésre úgy mentem be, hogy nekem az a cél, hogy a az olimpián ott legyek. Hány évdifi van a bátyaddal? Hat. Hat hat évon köztben. Hogy öregszetek, annak egyre kisebb jelentősége van, de akkor még tíz éves korodban, akkor azért az egy egyébként jelentős különbségnek Igen, Igen. Most már úgy nem is tűnik fel, az a hat év szerint. És te a sikert egyébként az, hogy mi. Tehát ami hajt téged. Uh, Ugye van a luca, az ökölvívó, és van, amikor nem ökölvívó. Vagy tehát száz százalékig ökölvívó vagy, és mindent alárendelsz annak, ami egyébként a sportot illeti. A Facebook oldaladat nézegetve úgy tűnik, hogy az éte nem ilyen vagy. Meg az egész habitusod nem olyan, de könnyen tévedhetek. Nyilván, tehát most ha azt mondhatom, hogy alapból egy sportoló személyiség vagyok, tehát nem, az, nem mondom azt, hogy, hogy csak a sportnak élek, viszont. Milyen a sportoló személyiség. Azt gondolom, hogy a sport az nagyon sok mindenre megtanítja az embert, leginkább az alázatra, kitartásra, és ad egy, egy tartást az embernek. Te Oké, ezt mondod most, de amikor 11 2 évesen elkezded, akkor ezt még nem tudhattad. Akkor, akkor nyilván, akkor, ezt, akkor nem ezért kezdtem el, hogy engem most megneveljen a sport, vagy bármi. nevet? meg. Én, én mondhatom, hogy meg. Ö, illetve nagyon sok minden mást is köszönhetek ennek a sportágnak. De, de ott 13 évesen tényleg nem tudtam, hogy ez, ez valójában ezzel fog járni. Akkor csak azért kezdtem el, mert tetszett, élveztem. Jöttem. Elkapott a gépszé? Igen. <laughs> És akkor előtte jött... volt más gépszé, vagy ez az első gépzi mm, Atléta voltam előtte, tehát futó, futó voltam, de azt annyira nem szerettem. tehát Az iskolában a, elkezdtem futóedzősekre járni, illetve kis kisebb futóversenyekre. Ott is jöttek a kisebb-nagyobb kisebb, sikerek, de azt úgy nem, nem élveztem, Tehát nem volt meg az az érzés, amikor beléptem a boxerembe, és megcsináltam az első edzést, hogy úristen, nekem ez nagyon tetszik, és ebben el tudom képzelni a jövőmet. Úgyhogy mondhatom, hogy itt volt az első, amikor így elkapott tényleg. Mi a kedvenc színész az kimaradt, az ugyanaz? Ö, igen. A ki? Nem is tudom, hogy már most pontosan kitírtam. Itt egy hajjal viszonylag a kevésé rendelkező színészon megnevezve. ú, hát nem is tudom, kit írtam. Az a vindíze. a ízel. Igen, jó, oké, és akkor maradhat, igen. igen. Én tudom, hogy téged, igyekszem kulturáltan fogalmazni, a csestet az még belefér, ugye? Nyugodtan. Tehát ugye csesztetnek téged azzal, hogy női őkölvívás. De, ugye menjünk vissza a gyerekkorba, bár ugye nem sértés, hogy azért azt olyan nagyon régen nem hagytad de négy éve nagykorú vagy, de öregnek nem vagy mondható. Hogy az lehetséges, hogy lányok hajba kapnak, de ugye a hajba kapást és az ökölvívást azért sok minden megkülönbözteti. Az, hogy az ember a sikerét azzal éri el, hogy mást megüt, azon hogyan teszi túl magát. Szerintem ezt ez ki, ez teljesen másért látja, egy olyan ember, aki benne van ebben a sportákban, illetve a Igen, aki kívülről látja. Ennek azt gondolom, hogy megvan a, a saját szépsége, amit, amit csak azért ez, aki felmegy oda. Hogyan tudták veled ezt elfogadtatni, meg szeretetni? Hát amúgy egyébként ez egy nehéz kérdés, ezen meg nem is nagyon gondolkoztam, hogy nekem ez miért jó, hogy valaki megüt engem, vagy akár én megütök valakit. Fontos, hogy egyébként mondjuk egy meccsen kiüti meg először a másikot. Egyébként szerintem igen. És fontos-e az, bennem őszinte kíváncsiságban, igen. ha valami nem tetszik, jó, jó, akkor jó, ne válaszolj. Okay. Az fontos-e, hogy az ember látja a másikat, de hogy mennyire erős, lehet, hogy nagyon erős, de mégis kicsit üt. Tehát az, hogy mekkorát tud ütni, és az első ütése mekkora, az milyen hatása van az emberre? Ha elkezdődik egy mérkőzés, és még nem telt el mondjuk kettő másodperc, de én már kaptam egy, egy nagyobb ütés mondjuk, amivel jelzi az ellenfél, hogy haló, én tényleg azért vagyok itt, mert téged most meg akarlak verni, akkor nyilván azért az egy ez tud lenni akár egy motivációs, hogy visszaadjam azonnal neki, és akkor mindjárt egy, egy, egy olyan érzés fog el, hogy ez egy kemény csata lesz. Vagy rossz esetben ez akár alakulhat úgy is, hogy húha, valószínűleg magabiztosabb az ellenfélés, és esetleg én nem érzem magamat... Itt dől -e? amit, ez jött minden fejbe dől -e, én azt gondolom. Jó, tehát ott tartunk, nem hagylak menekülni, A ha szabad. Milyen az, hogy az ember így ér el sportséget, hogy mást megüt? Szerintem legalábbis ha, saját, ha magamból indulok ki, akkor én ezzel nem, fog, nem szoktam foglalkozni, hogy én most egy egy ilyen, vagy ilyen áron értem el ezt a sikert, hogy valakit hozzá meg kellett vernem, hiszen a velem szemben álló ember, aki a ringben van, ugyanúgy engem megüt, és ugyanúgy én is kapok ütéseket, hiába nyerek, hiába nem. Mindig azt szoktam mondani, hogy az e, aki, e, aki megnyeri az egész versenyt, az kapja a legtöbb ütést, hiszen neki van a legtöbb mérkőzése. <gül> <Igen>. <gül> Mindig ő, ő, ő, tehát ő van ott a legtöbbet a ringben. De azt gondolom, hogy, hogy tényleg ott megvan a saját szépsége aznak, hogy, hogy amikor megszólal, bá... Igen? amikor megszólal a gong a három percbe, akkor szerint három meg akarjuk ölni a másikat, aki velünk szemben van, viszont utána akár egy barátság is alakulhat ki belőle, és amikor kijövünk a ringből, akkor lehet, hogy töki örökre szóló barátságot kötünk, de bent a ringban ott, ott nincs barátság. Ha hülye kérdés, nem kell válaszolni, vagy ki kell javítani? <gül> Más abban a kilenc percben a Hamburi mint azon kívül? Teljesen teljesen. Ott ö, ott abban a három, vagy a háromszor három percben ott így teljesen el szoktak szállni a gondolataim, ott csak ami így ösztönből és a megszokásból, rutinból jön, és ott, ott, ott, ott, ott mindig azt érzem, hogy tehát olyan stílusú boxolónak nevezem magamat, aki, akit nem érdekli, hogy mi történik a ringben, nem számít, hogy én most lehet onnan nem, nem jövök ki a saját lábamon, én akkor is megteszek azért bármit, hogy én ott nyerjek, és, és mindig úgy vagyok. A nyerést jön, értem azt, amivel az ember eléri, azon egész egyszerűen még a múltban, azon egyszer is mindenkora magát? Igen, muszáj, muszáj, hiszen ott ott lesz már, a, ha ugye sikerült tovább ott a következő meccs, ha meg éppen nem sikerül, akkor meg nem, nem ragadhatunk le azon a meccsen, hogy ez most nem sikerült, hanem tanulni kell belőle, és hogy tovább lépni és készülni a következő mérkőzésre. Nem fogok visszaélni azzal, ha őszinte vagy, de azt mondtad, hogy meg akarja ölni. Tudom, hogy nem szószoros értelmében, de a szó mégis ott van. Az valami engesztelhetetlen vad valami? Szerintem igen. Az, ott, az csak akkor múlik el, miután lejöttem a ringből. És az egy olyan érzés, ami és természetesen nem, tehát ez az, hogy meg akarom ölni, ezt nem szó kell érni. De, de ez érteni. világos. Viszont ott minden érzelem elkap egyszerre, és, és nem számít, hogy mi. Mivel kapcsolatos érzelem? Tehát létezik-e az, hogy olyan haragod jön elő, de az is lehet, hogy nem harag, ami nem is a másikkal kapcsolatos, de ez segít. Fogalmam nincs. Az, hogy a másikkal kapcsolatos harag mondjuk előjön, az, az nem nagyon van szerintem, hiszen van, hogy egy teljesen legennel. Kell boxolnom azon a mérkőzésen. Nyilván van olyan, amikor már ismert ellenfélel, akitől esetleg már kikaptam előtte, vagy bármi, de akkor sem az a, a harag vezérel, azt gondolom, inkább a bizonyítási vágy, vagy esetleg a. A bizonyítási hogy vágy kielőtt magad előtt. saját magam előtt, illetve mások előtt is, bár mindig azt mondják az edzők és a, a, akik a, benne vannak a szakmában, hogy nem másnak akar megfelelni. Ne érdekeljen, hogy ki mit gondol, ne érdekeljen, hogy kinézi a mérkőzésedet, vagy ki mit mond. Saját magad, amit benned van, az hoz ki, és hogy hogyha te úgy jössz le a ringből, hogy mindent megtettél érte, és, és ez ennyi volt benned, akkor igazából te már győztél, hiszen magadba kiadtad azt, ami, ami benned volt. Az én szakszótáromban vannak olyan kifejezések, amiket én találtam ki, és nagyon büszke vagyok rá. Ilyen a kinézet rasszizmus. A kinézet rasszizmus annyiban jön elő, hogy azt feltételezném rólad az alapján, amilyen benyomást keltesz, illetőleg amit olvastam és láttam, mert azért van ilyen számos, hogy neked nincs sportpszichológusod. De a kérdést úgy kell feltennem, van sportpszichológusod? Nincs. Jelen pillanatban nincsen. És nem is érzed, hogy szükséged lenne rá. most így mindenképpen. Tehát, ö, én ezt már régóta mondtam, ö, mondogatom, hogy kellene, de aztán soha nem tartottam olyan fontosnak, hogy akkor tényleg tegyek is érte, hogy legyen. Viszont amióta sikerült a kvóta, az, azóta még, még elszántabb vagyok, mint előtte, pedig előtte, és az voltam, viszont így most még egy lapáttal rádobtunk, és, és tényleg szeretnénk mindent megtenni azért, hogy ott az olimpián egy év múlva a lehető legjobb formámat hozhassam, és ez kelleni fog. Ugye 2023. októberében beszélgetünk, ha valaki ezt egyszer ki tudja, mikor előhassa majd. A győzelem. Az a motivációs erő, vagy mi? És ha a győzelem, az csak a ringre vonatkozik -e? Hát, most ha jól értem, az amit az a kérdés, hogy a maga a győzelem, az az, ami motivál-e a, a mérkőzésen igaz? Tehát, hogy így, vagy így az egész felkészülés során? Hát az egész lét folyamán, hétfőtől vasárnapig, és aztán megint, amikor edzés van, amikor unalmas dolgok vannak, amikor erősítés van, amikor az embernek jól megy, amikor az embernek rosszul megy, amikor egy hetet kap, hogy pihenjen, és utána folytatnia kell verseny előtt, alat, után. Szerintem legalábbis nekem van egy fő célom. Nyilván ez az olimpia. Most, hogy sikerült a kvóta, szintén maradt az a fő célban, de mellette vannak kisebb céljaim. Mindig kitűzök magamnak egy kisebb célt és így könnyebb hétre hétre haladni. Akár ez a cél lehet egy olyan is, hogy most 100 méterrel többet fussak három perc alatt, mint például a múlt héten, vagy akár lehet az is, hogy ha lesz egy európa bajnokságod, akkor arra gyérmes legyen. De tudod-e azt, hogy mi szolgálja azt a célt, hogy majd az Olimpiai jó szerepel? Pontosan nem tudom. Az erre. az edző dolga? Nem is, ez így minden, ez így közös, nem ez így közösen alakul ki. A belefektetett munka, akkor az, hogy az edzők hogyan állnak hozzá, hogy a versenyzők hogyan áll hozzá, hogyan alakul a verseny, hogyan alakul bármi. Tehát azt gondolom, hogy ez így minden, sok, sok apró dologból áll össze. A győzelem. Nem akarok pszichologizálni, bár tőle nem állt távol. Ugye 10-11 éves voltál, amikor lementél, de Korábban, ha visszaemlékszel, valaki visszaemlékszik akár 4-5 éves korára is, az gyerekként, akár iskolában, tanulmányok során, vagy játékban, tornaórán, vagy bárhol foglalkoztatott, vagy ilyen emlékeid nincsenek, vagy mással kapcsolatosak? Nem, nem gondolom, hogy bármi, bármi különbsége is lett volna az miatt, hogy én boxoló voltam, vagy sem. Természetesen azért így megkaptam az osztálytársoktól mindig, hogy de lány vagy, te miért, miért boxolsz, ez, ez fiúknak való, akkor te most fiús vagy, miért kell ezt csinálnod? Fiús vagy? Most, Mostól függetlenül? Most már uh, egyre jobb a helyzet, így idősödök, viszont régen, na, régen nagyon fiús voltam. És Miben? Kinézett viselkedés, fiúkkal mindig jobban kijöttem, tehát ilyen nem voltam az az igazi kis csajos kislány. Ez most így azért, hogy komolyodok, és vagy hát egyre érettebb leszek, így ez változik, de még most sem mondanám magamat annak az igazi ilyen kis csajos hölgynek. De mivel az, sokszor megkapjuk azt, mert hogy a női boxolók akár, vagy akkor, hogy ha egy nő elmegy boxolni, akkor az már fiús, agresszív, nem, le, nem, nem is igazi nő, így ezt is, erre is szeretnék így rácáfolni, hogy, hogy ez nem igaz betű, az. vagy? Nem, tehát a ringben az vagyok, az, az oké, okay. de ez utána, tehát ahogy a ringvel, ez így elszánt. Bemegyek az edzőteremben, bemegyek a ringben, az vagyok. De egyébként az magánéletben, tehát így, így, így nem. Filmekben van, tehát nem jó indulópont, pont, hogy alig lehet leszedni az egyiket a másikról, pedig már a bíró szétválasztotta őket, vagy ütöttek a gongra. Beled ilyen előfordult már? Ilyen, tehát hogy az, hogyha mondjuk legongatják, és nem hagyjuk, abban ilyen nem. Tehát abban a három percben, még gongtól gongig, agresszív vagyok nyilván, és, és győzni, de ott is agresszív, tehát hajt a gy amármint a, a, hogy kezenni, ezt a... Hát, hogy az ember agresszívé váljon. Ugye, szintén filmeken, de azért jártam annak idején, <gül> kaptam megkívott ilyen utcai harcosok egyébre, nem az én fajom, de voltam ilyen helyeken, úgy tudjál, nem tudom, hogy előtte, vagy maguk pofozzák föl magukat, hogy ugye valamiféle, nem tudom erre mi a jó szó. Tehát, hogy az ember olyan hangulatba, olyan állapotba kerüljön, ahol ez az agresszivitás a szó jó értelmében. Ezt nehéz ezt így mondani, de mondjuk így, kijön belőle. Van erre módszer. Ha elmenjünk egy versenyre, ugye valószínűleg már az első két napban megvan a sorsolás, és onnantól látjuk, hogy ki mikor fogok ha, ha mondjuk tudom, hogy én csütörtökön fogok boxolni, akkor én szerdán este már úgy fekszek le, hogy, hogy elképzelem a fejemben a mérkőzést, minden, lehet, minden lehetőséget, hogy mi történhet a mérkőzésen, hogy esetleg ha másnap megtörténik, akkor én már fel rá fejben készülve és tudjam kezelni a helyzetet és már akkor elkezdem fejben így átállítani kicsit az agyamat arra, hogy nekem másnap mérkőzésem van, illetve aznap, amikor felkelek, már kelek fel, hogy nekem ma teljesítenem kell, és ma nekem fel kell mennem a baringbe, és nekem ott meg kell vernem valakit azért, hogy az én kezem lendüljön a magasba. És és már alapból az egész napi hangulatom az arra alapoz, azt arra alapozom, hogy ott, amikor ott leszek már, hogy elkezdek bemelegíteni, elkezdek árnyékolni, akkor már teljesen ki tudjam kapcsolni az agyamat, és csak arra koncentráljak, hogy mit, mit fog csinálni ott benne a ringben, és ilyenkor általában a bemelegítés közben szeretek zenét hallgatni, vagy esetleg csak mit? egyedül lenni, Változó egyébként, tehát itt most gondolnám, mindenki, hogy ha elkezdek be megíti, akkor ilyen nagyon kemény sport, vagy ilyen... Hogy mondjam, nem a vivádi négy évszakot, vagy azt? Igen, csak hogy ilyen, ilyen kondizó zenéket hallgatni, de van, a hogy... zenét? Az se valószínű. Mm, Mit nem. hallgatsz? Egyébként a kedvenc zenei műfolyam az így a, a, így a latin zenék, tehát ezeket szeretem így a legjobban. Énekelnek? Igen. Igen. Cristina Aguilera, vagy ki? Akár, igen. Akár igen. És ez így egy kicsit segít kikapcsolni az agyamat, hogy, hogy ezek az ilyen gondolatok, hogy mi lesz, ha kikapok, mi lesz, ha nem, mi lesz, mit fognak szólni, ha nem fognak nyerni ezeket, így segít kicsit elhesegetni az agyamból. Tudatos vagy? Azt gond, szerintem igen, annak tartom magamat. Ez, ebben nyilván fejlődnem kell még, ez most ez nap, mindnap fejlődök szerintem, illetve minden mérkőzésen fejlődök ebben is és tehát, ez segítik kikapcsolni az agyamat, és, és utána szeretek elvonulni, kicsit egy pár percig egyedül lenni, elgondolni megint az, Jó, belenéznék a fejedbe, szerintem az egy korrekt dolog. A fájdalom tűrő képességedet meg tudod-e változtatni mérkőzés alatt? Ha nem is tudatosan, de az, az változik. Az, hogy felmegy az adrenalin szint. Ott abban a pillanatban én nem érzem, hogy mondjuk fáj, ha orba. ütöttek üt... meg már nagyon. Igen. <gül> Volt, hogy már nem is tudtam mondjuk esetleg kimenni harmadik menetre, mert felrepett az arcom, el is törött az arcsontom, de ott abban a pillanatban én nem éreztem, hogy nyilván éreztem, hogy nem látok, a, vagy éreztem, hogy nem látok a bal szememmel, de, de azt a kimondott fájdalmat én nem éreztem, hogy most Úristen, ekkora a feje. Maradjunk ennél, e, itt egy út elágazás van, de mind a két uton megyünk szemöldök vagy női mell? Válaszol. Mármint legyenek a szemöldök. Szemöldök. <gül> Jó. Um, és te? Tehát a te ütésed következtében valakinek felreped a szemöldök. Igen. Ugye a szemöldök az egy kényes hely, az a legkönnyebben, kérdeznem kell, az szokott a legkönnyebben felrepedni? Szemöldök, illetve itt a szem igen. alatt. Igen, igen. Hogy fogalmazza korrekten, ami elfogadható? Hogy teszi magát azon az ember túl, hogy azt, amit ő lát, ami előtt egyébként lehet, hogy tévében elfordul, azt ő okozza, és azt látja, hogy a másiknak folyik a vére. Ez ugye egy jellegzetesen olyan sérülés, ami pillanatok alatt azt okozza, hogy bedagad. Ráadásul ugye. Az edző talán azt mondja, hogy az embernek ott kell ütnie, ahol a másik megsérült, mert akkor eléptetik. Ezen hogy teszi túl magát? Ez ugye egy fokozat. Megütöm. <kül> Oké. Okay. De úgy ütöm meg, meg, úgy így ütöm meg, ami effektív, ha más körülmények lennének, azt mondanák, nyolc napon gyógyuló sérülés, valamilyen bűncselekményi leírat, itt meg nem az. Ezen hogy teszed te túlmagad? Nagyon értelmetlen dolgot kérdezek? Nem értelmetlen, mert ez egy. egy ha ez nem sértő, és mondhatok ér, hogy egy külső szemmel ezt, ezt látva, Nem nem. nem. Ez, ez teljesen máshogy hogy le, mint én nekem ott bent a ringben. Tehát, ha én látom azt, hogy megsérül az ellenfelem, ö, nem, az... nem fog a... megijedni. Én ugye azt gondolnám, hogy az ember megsajnálja. De te ezt nem teheted meg. Tehát nem ijedek meg attól, hogy most ő így néz ki. Tehát még, még tart a menet, tart a mérkőzés. A bíró nem mondta az, hogy esetleg stopp vagy. Hogyan teszed esetleg, túl magad azon, hogy ezt te okoztod? Ezzel csak a, inkább a mérkőzés után van időm foglalkozni. Ott és a, a mérkőzés... Oké, de engem ez is érdekel. Mind a kettő. A mérkőzés alatt kizárod? Ott teljesen. Utána? Ott, utána ö, nyilván, tehát, tiszteljük a másik sportolót, aki, aki velünk szemben áll a ringben, és, és ha esetleg még utána van-e lehetőségem oda menni, megkérdezni, hogy hogy vagy, vagy esetleg segíteni, vagy esetleg, ha lefújja mondjuk a bíró a, a meccset, mert nem <coughs> engeli tovább az orvos, hiszen olyan komoly a sérülés, akkor esetleg vagy ha van egy fej sérülés, hogy bármi, ami miatt esetleg mondjuk nehezebben talál ki a sarokba az akkor amelyek segítek neki, megkérdezem, hogy jól van-e, de ez mind csak akkor, ha már levon gongatva a mérkőzés. Tehát egészen addig, amíg, amíg nem, addig ezt nekem muszáj kizárnom. Lehet-e motivációs cél a másik ilyen jellegű megsebzése? Az, hogy én most direkt úgy akarok nyerni, hogy ő neki felrepedjen a szeme, ez nem. Tehát ilyen még nem fordult meg nekem a fejemben. Most az, hogyha esetleg, hogyha esetleg ö, ütök egyet, de ez általában az, hogyha valakinek felreped a szemöldök, az inkább fejeléstől van, összefejelni, vagy bármit. Tehát ütéstől akkor inkább itt a szemöldök, nem, nem is a szemöldök. De hogyha tegyük fel, látom, hogy eltaláltam a másikat, és ő neki vérzik a szeme, nem fogok azért kisebbet ütni, vagy esetleg nem oda ütni, mert megsajnáltam. Tehát, mérkőzés után biztos... Volt hogy ilyen? Volt, és, és abban a pillanatban nem, nem tehát én nem engedhetem azt. Ugye annak idején azt mondják orvosok, hogy az első halálon nagyon nehezen tudják túlteni magukat, és valószínűleg a másodikon is. Te az első ilyen eseten emlékszel, hogy milyen gyorsan tudta túlteni magadat? Mm, nem, nem emlékszem, hiszen nem is az, hogy túltenni rajt magamat, hanem. Abban a pillanatban én biztos vagyok benne, hogy nem foglalkoztam vele. Utána viszont biztos vagyok abban, hogy oda hozzá, és megkérdeztem. És tőle, ez hogy, hogy zajlik? Vagy fordít, vagy akár hozzád. Neked felrepet már a szemöldököd? Igen. Az nem a szemöldököm, az arcom. Tehát, hogy ö... zajlik egy ilyen? Amikor én kaptam, akkor ö... az egy Európa-bajnokságom volt, és, és a második menetben kaptam ezt a... egy, egy nagy ütést. Nem emlékszem, hogy milyen ütés volt, de én már csak azt éreztem, hogy nem látok a bal szememmel és kimentem a sarokba, nyilván az edzőm azonnal megpróbálta ellátni, de már mondta, hogy Luca nem, nem tudsz kimenni a harmadikra, mert az már a látásomat veszélyeztetni, illetve maradandó sérülés lehet. Jó, hogy mondod. Dobtak-e be valaha is törők között a szótvét értelmében? Egyáltalán nem. Mármint hogy, hogy ne, már részemről, hogy feladni? Igen. Nem, ez volt az egyetlen. Tehát itt is nem a török közeledbe dob, hanem látta az orvos, hogy már nem tudok kimenni a harmadik menetre, hiszen tényleg komoly a sérülés. Uh, Nyilván ott a szünet, a szünetet, és még mindig ültem a széken, és az edzőm próbálta jegelni, illetve ö, kezelni a sebet. És egyből oda is jött az ellenfél, és az edző is, illetve az orvos a ringbe, hogy mi a probléma, és mindenki próbál azonnal segíteni. És akkor ugye ha eredményhirdetéshez oda mentem nyilván, lát, látszott, hogy tényleg nem tudom folytatni sajnos ezt a mérkőzést, hiába szerettem neked volna. Neked is adok egyet, ha akarsz valamint fogdosni. Köszönöm. Hiába szerettem volna, mondtam az edzőmnek, hogy de én visszamegyek, én akkor is ezt megcsinálom, és még lebokszolom ezt akkor a harmadik. volt a józanság. Igen, igen, igen, igen. Um, megegyeztünk, semmire nem válaszolsz, amire nem akarsz. Pár kapcsolatban élsz -e? Nem, most nem. De a versenyzői pályafutásod alatt éltél-e pár kapcsolatban? Igen. Sportoló volt-e az illető? Volt sportoló, és meg volt én aki nem. Magamból indulok ki. Lehet, hogy rosszul teszem. Senki nem féltette úgy az egészségedet, ami akár szakítási ok is lehetett volna, mondván, hogy nem akarta azt, hogy. Mm, nem, ilyen, ilyen nem volt példa. Ilyen, nem. Nyilván, de érthető, amire Értem, tehát az egészséges féltés az, az nyilván ott van. Az vagy... egészséges féltés és az ökölvívás Drága háború Azok <gül> hogy férnek össze? Hát úgy értem az, az egészséges féltést, hogy ha van egy párom, és mondjuk. De, de az a szüleidre vonatkozik. Akkor, egy bárki. akkor le, a bárki, tehát egy, egy rokon, egy, egy barát, nyilván aggódik, ha felmegyek egy ringbe. édesanyám biztos vagyok benne, hogy elveszti pár hajszállát, ha még én a mérkőzést éppen vívom az ellenfelemmel, de mégsem mondja azt, hogy kislányom, nem, nem mehetsz, nem, nem boxolhatsz, nem csinálhatsz, hiszen tudja, hogy én ezt szeretem, és nekem ez az életem. Viszont mellette ott van az, hogy, hogy aggódik, és félt, félt, hogy bármi bajom is történhet, amikor esetleg felrepett az arcom, ő sírva nézte az végig, hogy hogy nézek ki, Nyilván. Én akkor tovább tart utána a sminkedés, arandevúdva? <gül> nem szoktam sminkelni egyébként nagyon. Illetve, hogyha van egy monoklim, vagy, vagy, egy, vagy egy esetleg az a repet is, azt nem lehetett volna eltüntetni, az akkora volt. De nem is nagyon szoktam megpróbálni eltüntetni, mert engem nem zavar, aki ismer, azt tudja, hogy boxol vagyok, tehát tudják, hogy nem otthon vertek meg, vagy éppen az utcán. <gül> Oké, okay. e, akkor körbe akár ökölvívó értelemben? Nyilván. Um, filmek is szóltak róla, ökölvívókról is, talán baseball uh, pontbevérzésekről, amelyeket uh, ütések, uh, labdák okoznak. Nem kell, hogy a nőimelhez jussunk. Lehet az az agy. Uh -huh. Lehet az a szem. Lehet az a szemben a retina. Um, én kívánom neked, hogy se te, se soha semelyik ellenfelednél ne történjen olyan ami egyébként mondjuk a sportpályafutása befejezése után 15 évvel okoz bármilyen problémát. Köszönöm. De ezzel magadban számot vetettéle, akár saját magadra nézve, akár az ellenfeledre nézve. És most nem tudom megmondani neked, hogy a melrákról beszélek, a retinaleválásról beszélek, vagy a sztrókról beszélek. Megmondom neked őszintén, Egyikről se szeretnék beszélni, de ahogy neked ütni kell, nekem kérdezni kell. <gül> És nem tehetek, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy ezt ne kérdezzem meg, miközben nem szeretnélek téged bármelyikkel is kapcsolatba látni. Érthető, persze. Uh, ugye megvannak a, a megfelelő védő, védő felszerelések azoknak. Egy más, az... mi? Arra mondjuk pont nincsen, tehát az, az benne van. Van uh, bon, vaka családban? Nincsen. Hála is ennek nincsen. El tudod képzelni? Nem, nem is szeretném. Igen. Hogy én ezekre gondolnék, hogy, hogy mi lesz, ha esetleg ilyen történne, vagy bármi, akkor nem tudnék úgy felmenni a ringbe, hogy egy hogy not győzni. Akkor. Hogyan teszed túl magad rajta? Mert te látható módon kivon a négy kereket. Szerintem ez abszolút. Tehát ebben, ebben nincs semmilyen lekezelő. Ezt férfiakra, nőkre egyaránt mondják. És le is szállok erről a lóról, miközben nem szálltam rá. Jó, jó, jó. Csak azt mondom, hogy, hogy ez mindenkit foglalkoztat. Ha valaki egyébként szorosabb érzelmi kötődéssel van veled, félt, óv, akkor meg depláne. Baromira örül a sikereidnek, de ennél sokkal jobban féltéged, miközben a te foglalkozásod, hát ez nem összeegyeztethető a féltéssel. Nem. Ezt ahogy nekem félre kell tennem, ezt félre kell tennie a másik személynek is, aki aggódik, értem, vagy éppen félt. Hiszen ha, ha én félre tudom ezt tenni, és felmenni a ringbe, és ezt minden félelmemet a hátam mögött hagyni, akkor ezt neki is, neki is muszáj Hamburg, ezt meg. Nem tud tud -e félni. Mitől fél Pókoktól? Nem, kettő dolog valamitől, amitől nagyon, az egyik az a béka. Béka, bármekkora is. Bármekkora, bármilyen bármilyen, színű mert, is? bármilyen, tök mindegy, hogy esetleg csak egy gumibéka az, az, az itt Nem, Igen, és mi a másik? És a kígyó. Ez, ez a kettő. Tehát a hüllő. A hüllő. Hát, igen, de ez a kettő. A kígyó, és a béka, ez, ez olyan, hogy a világból mit, ki lehetne. Mit lehet felérni? <gül> mit lehet elérni? Igen. A világból ki lehet engem kergetni a, a kígyókkal és a békákkal, az biztos. Siklóval is. Az, bármi, igen. Tehát bármilyen. De a halak nem. Az nem, nem, nem, nem. Csak ez a kettő, ami olyan, hogy hogy, hogy tényleg, tehát ha engem valaki azt akarja, hogy mentő vigyen el, akkor dobja rám egy békát vagy egy kígyót, és az biztos, hogy sikerülni fog a terve. Hogy derült ki? Uh, Biztos bk Békával mondjuk könnyebb. Uh, igen. Mi történt? Um, nem tudom, hány éves lettem, körülbelül ilyen 15 éves lettem, és egy nyári este volt, és a szobámban a terasz csak nyitva lett hagyva, a napközben este becsuktam, de így nem töröttem semmivel. És, és este feküdtem az ágyamon, fel volt kapcsolva a lámpa, és hogy telefonoztam, így, így láttam, hogy, hogy valami fekete folt így van a szobám közepén. És... Uh, ahogy jönne néztem, és így megláttam, hogy egy béka, és abban a pillanatban egy egy zokogó görcs jött rám, vagy egy síró görcs, vagy nem tudom, sikítottam, még otthon éltem, és édesapám ráhantva a szobába, hogy úristen, mi történt, valaki betört, igen. És, és akkor mondtam neki, hogy ott egy béka, és akkor nyilván ezt nevetett egyet, hogy lucca, most komolyan. És akkor mondtam, hogy igen, és, és egy hétig nem mertem utána menni a szobámba, és inkább anyukám még szobában a földön aludtam, mint hogy én, én, én oda visszamenjek. Tehát ez így, a, a síkó az pedig így ilyen, nem tudom, az lehet ezt vonzottam magával vagy én nem tudom, de így meglátom azt is, és így hasonló érzések kapnak el. Visszamegyünk, te írod a postjaidat? Igen. igen, igen, igen. Akkor visszamegyünk a szövegethez, tíz év munkája tegnapi napon kifizetődött, ugye ez 2023. június 29-e, Um, az összes többi korábbi sikeret háttérben, ehhez képest. Igen. Ugye ez a kvótaszerszés. Igen. Igen. És azok megsértődnek? Nem baj. Érmek hol vannak? Ott, hogy ki vannak rakva otthon. És ha megszöknek ezután? Nem fognak. <gül> <gül> Megbecsülöm azokat is, és az. Én, ha az lennék, akkor az. <gül> a kifizetőt. Semmi értelmezés. Mit jelent? Uh, mi a motiváció? Ugye azt is mondhatnám, mi van, hogyha te a bátyás jutsz, akinek ez nem jött össze. Aki emiatt abba is hagyta, talán korábban is annál sem, mint egyébként véleményben lehetett volna mondani. Ez is benne, tehát ez is szintén ott volt a, a lehetőségek között. Ugye ez a legjobb négybe jutással igen, igen, igen. Igen, igen, Ez is ott volt a lehetőségek között, sőt, Nagyobb esély volt arra, hogyha most a realitás földjén marad, földén szeretnék maradni, és még most is ott vagyok, akkor nagyobb esély volt. A... El tudsz bár csak el tudnék néha. Én erre azt tudom mondani, hogy bárcsak el tudnék, de, de még egyelőre nem. Még nem. Ö, tehát, hogy ez a... Nagyobb esély volt arra, hogy ez másképp fog alakulni, mint hogy így alakult. Miközben az a holland lányal még soha. Nem, nem, nem, nem. Ö, azt tudni kell, hogy ez a 66 kiló az egyik, ha nem a legerősebb súlycsoport így a nők, a nők között, és, és rengeteg, rengeteg, nagyon jó sportoló, nagyon jó uh, boxoló van ebben a súlycsoportban. Több olyan, akitől már esetleg kikaptam akár többször is, van olyan is, akit vert, megvertem már ezelőtt, velük még nem boxoltam, akikkel most így az európai játékokon boxoltam, és és azt mondhatom, hogy így a tíz év alatt talán az egyik az egyik legjobb sorsolásom is volt. Ilyen sokat számít. Az nagyon sokat. Az is nagyon, nagyon sokat számít. Az is éppen, hogy tehát lehet, hogy volt egy jó sorsolásom, de lehet, hogy reggel én úgy ébredek fel, hogy ballából keltem ki az ágyból, és lehet, hogy egy, esetleg egy olyan embertől kikaptam volna, vagy kikapok, akit előtte mondjuk már simán megvertem. Tehát ilyen is volt már. Ez is fordult velem elő. Tehát oké, okay, hogy szerencsés volt a sorsolás, mert tényleg az volt, viszont uh, így is ez a három mérkőzés, attól függetlenül egy szerencsés sorsolás volt, ez a három mérkőzés is olyan volt, hogy fejben össze kellett szednem ja, magam. Értem, de ez a tíz év kifizetődött, ez mit jelent? Az uh, a... ember látja egy év munkája, két év munkája, tíz év munkája, hova kell, hogy elvezessem? Természetesen itt az, tehát ahogy Tíz év alatt mennyit edzettem, azt nem is tudom megmondani. Te De az egy... igaz, tehát a, a, egy háborúca azt mondja, hogy ennyi év ilyen kemény munkája az nem létezik, hogy nevezessen eredményre? Ki ezt jelenteni? Volt-e olyan kudarc sorozatod, ahol másoknak kellett alátámasztani a téged, mint valami rozzant épületet, hogy tartsák benned a lelket? Ennyire nem, annyi, tehát ilyen szinten nem zuhantam össze soha, volt egy olyan, amikor, amikor azt éreztem, hogy nem biztos, hogy én ezt szeretném tovább csinálni, hiszen egy vál sérülésből jöttem vissza, tehát egy fél évet alapból műtét miatt ki kellett hagynom, Ö, és azt gondoltam, hogy sőt, még akár az egészségemet is kockáztattam azzal, hogy előbb visszaálltam edzeni, csak hogy egy Európa-bajnokságon el tudjak indulni, és, és jó formában éreztem magam, minden rendben volt, és kikaptam egy olyan mérkőzésen, ahol már az éremért boxoltam, ahol, ahol mindenki azt várta, hogy az én kezem fog a magasba, magasba lendülni, hiszen egyértelmű volt, és, és ez nem így alakult. És az a verseny után éreztem azt, hogy az egészségemet kockáztatom, bármint megteszek azért, hogy elérjem, az, elérjem a céljaimat, de van, hogy sajnos, el kell fogadni, hogy sajnos ez néha nem rajtam múlik. Te um, vendéglátást tanultál. Igen. Van-e alternatí alternatívája? van -e elképzelésed a jövőt illetően? Van. Igen. Te egy nagyon szimpatikus valaki vagy, csak ez azért mondom, hogy félrejt és ne essék, nem az életedre vagy a, a, a, a, a valami pekszériára alapozog, megsérülsz és abba kell hagyni, ez egy sportoló életében permanensen ott van. Így van. A másik az életkor. Az mondjuk a te esetedben nem aktuális. Nem. Um, ott van-e a fejedben a váltó, ami átvisz egy másik vágáira? Igen. Kiskorom óta tudom, hogy mit szeretnék csinálni, hogyha esetleg egyszer ebben kell hagynom a sporta, vagy a sportomat, ez pedig a, a gyerekekkel való munka. Tehát De már nem vendéglátás? Nem. A, a vendéglátást tanultam, illetve azt gondolom, hogy így amíg tudtam csinálni az iskola és a, az ökölvívás mellett, addig nagyon jó volt így fiatalon, hiszen pénzkerésés szempontjából szerintem így tökéletes volt, illetve élveztem is, igazából nem volt vele problémám, Viszont egy, tehát édesapám vendéglátásban dolgozott 25 évig, és láttam, hogy ez mivel jár. És gyerekekkel hogy... mi? És a gyerekekkel? A gyerekekkel, ö, tehát amióta az eszemet tudom, egyébként én, én imádom a gyerekeket. Nagyon jól kialak velük. Les Még... saját? Biztosan, igen. Remélem, de szeretnék mindenképp. Ö, tehát amióta, tudom, amióta az eszemet tudom, óvónő szeretnék lenni. Ez, ez most annyiban változott, hogy ö, ha mindig szeretnék óvónő lenni, viszont, ha, vagy nem is, akkor nem azt mondom, hogy óvónő szeretnék lenni, de mindenképp gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és hogyha esetleg majd én visszavadulok, és, és azt mondom, hogy nem, nem szeretnék többet boxolni, akkor utána mindenképpen külföldön szeretnék, külföldön szeretnék gyerekekre vigyázni, gyerekekkel foglalkozni. A fő cél az, az Amerika, azon kívül, ha esetleg az nem jönne össze, vagy esetleg más, hogy alakulna az életem, akkor esetleg, Anglia, esetleg Angliába Spanyolország ilyenek, de nyilván ez nagyon sok minden de nem múlni. Angliába voltam már, nekem az nagyon egy szimpatikus ország volt, és, és az angol nyelv az, amit, amit uh, beszélek. Németet is beszélem, mivel hogy ott Hőszeg. lakom a határ mellett, viszont uh, az egy kicsit elrosdásodok most így az angol mellett, hiszen sokkal többet használom az angolt illetve jobban is szeretem, jobban is megy, könnyebben tanulom. Um, ezáltal gondoltam Amerikára, illetve azért uh, így az online-nál van elterjedt ez az, ezt így óper kifejezésnek hívják, ami, amiben én gondolkozok, ez az, hogy mondjuk egy családnál akár dolgozok Amerikában, megcsinálom, amit kell, ott élek akár velük, vagy bármi, és, és már mind úgy értem, hogy egy gyerekekkel dolgozok. Um, hogyha nem, Amerik nem Amerika, mert nem szeretnék esetleg olyan messze menni, vagy valamilyen nem jön össze, mert azért Amerikába kiköltözni akár egy-két évre is azért nem egy, egyszerű, nem egy egyszerű dolog. Mindenképpen, tehát így Európán belül, tehát Anglia, nem tudom, én voltam ott kint már többször is, és nekem nagyon tetszett az angol nyelv, és nyilván ott az, az ott jó lenne. Spanyolországban még, még nem voltam, megmondom őszintén, de nagyon vágyom oda. Tehát nagyon sok pozitívat hallottam már róla, illetve rokonok, barátok már voltak, illetve tetszik is, tehát hogy mindenképp szeretnék okay. egyszer eljutni oda. Annyi pénzt nem lehet összeszedni az körvívásból, hogy az akár hosszú időre kitartsa? Most azt mondhatom, hogy így fiatalon, 22 évesen meg tudok élni abból a pénzből, amit, amit jelen pillanatban én kapok az a de ehhez de kellett az, hogy, hogy azért legyen eredmény, amit felmutathatok, illetve az az elszántság és kitartás, hogy csak az a kövívásnak szentelem az életemet, ez, ez kellett hozzá. Hogy a későbbiekben ez hogy alakul, ez, ez nagyon sok mindentől függ. Profi, nőjük kölvíváson. Van, tehát ö, létezik. Megmondom őszintén, hogy a profi körülvesen nem nagyon vagyok ö, képbe, hiszen valahogy soha nem, nem foglalkoztatott engem ez. Ö, illetve nem is vonz, tehát nem is gondolkozom én abban, hogy esetleg, hogyha az pályafutásomat abba hagynám, akkor utána uh -huh. elmennék profinak. Ö, tehát jelen van, ismerek is egy párat, hiszen a válogatottból is ment, ö, váltottak páram már a profiakörvívásra. Mm, nem tudom, én az, azt mondom, hogy, hogy ez, ez nem lesz az én Oké, okay. motiváció. Azt írod, gyerekkorom óta a sportnak élek, és mindent erre tettem föl. Az, hogy gyerekkorod óta a sportnak élsz, az többé-kevésbé kiderült. Az, hogy mindent erre tettél föl, az mit jelent? Itt visszatér, akkor még az előző kérdéshez is, hogy mi az a tíz év, ami, ami kifizetődött, mm, amíg mások mondjuk iskola után elmentek a barátaikkal találkozni, én addig az edzőterembe mentem, hétvégén, amíg a többiek elmentek szórakozni, én addig versenyre mentem, vagy ugyanúgy edzettem. Nyáron, amíg mindenki a családdal mennyire alá, én addig edzőtáborba mentem, hétvégén, vagy akármikor, amíg a többiek bulizni mentek, így már idősebb korban, én azért nem mentem, mert esetleg másnap reggel korán edzésem volt. De most nem azt mondom, hogy soha nem voltam én még bulizni, meg nem volt ilyen szabad, szabad idő, múgymond, de, de a velem egykorúakkal, velem egykorúakhoz képest én, én nagyon, nagyon, nagyon keveset voltam, vagy nagyon kevésszer volt ilyenre példa. Ö, és, tehát az, hogy ez a sport mennyi alázott, vagy nem alázott, hanem lemondással jár, Itt erre, erre gondolok leginkább, amikor azt mondom, hogy kifizetődött, hiszen az a rengeteg lemondás, okay. amit én felá, illetve dolgok, amiket én feláldoztam ezért, akár egy családi nyaralás, mert nem tudtam elmenni, mert nekem inkább táborom volt, vagy, vagy versenyem, az, az kifizetődött, hogy, hogy megérte. Inkább, hogy... Igen, ezt külön hangsúlyozod, és nem csak itt, ebben az írásban, ez permanensen ott van, ráadásul, ugye hát nekem, én nem voltam élsportoló, sohasem is nagy valószínűséggel már nem leszek, de voltak osztálytársaim, akik élsportolók voltak, és volt például olyan asztali aki gyűlölt, ha felfedezte a tribünon családját, mert nem tudom, lehetséges, hogy abba a meccset és kiküldték őket, de nem ebbe a csoportba tartozol. Nem. Sőt, a családod az előszeretettel megy ki a mérkőzéseidre, sőt, ugye, ahogy kiderül a velet kapcsolatos írásokból, már mennyiben ez lehetséges, akkor még a szemkontaktust is tartod velük. Így van. Most például az Európa játékokon is így volt, hiszen kiutaztak a, az, arra a mérkőzésemre, amikor a kótáért ment a harc, és, és tudtam, hogy ott lesznek, de még így is, amikor esetleg be, bemondták vele nevemet, és bevonultam a ringbe, és pont úgy volt, hogy abban a sarokban voltam, hogyha az edzőmre fordultam, hogy rám adja a fejvédet, én pont rá láttam a, a családomra, és már akkor is rájuk néztem, és, és láttam rajtuk, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire izgulnak, és mennyire várják már az, hogy, hogy nekem ez sikerüljön. Ez még adott pluszba egy löketet, és tényleg úgy, tehát mindig, ahogy mondtam már, mindig úgy megyek barinkbe, hogy engem nem állíthat meg semmi, nem érdekel, mi történik, én, én nyerni jöttem, és kész. Viszont akkor ez, ez még így megduplázott, vagy inkább meg sokszorozódott, hiszen azt éreztem, hogy, hogy most tényleg nincs. Úgy kivételesen jó család. Igen, igen, igen, igen, ez, ez kimondottan egy, egy, jó, család, egy jó, jó családom van. És azt mondjuk, hogy az ember a saját bátyjára mondja, hogy a példaképe, ez pedig szinte már szappanoperába illik. <gül> igen, és egyébként az elejtől kezdve ez így van, és, és azt gondolom, hogy ez hiába van az, hogy ő már visszavonult, nekem... Ő sírte el magát a győzelem után. Együtt szoktunk, de tényleg, tehát, <gül> nyilván anyáik is sírtak mindenki, de az a pillanat, amikor a testvérem nyakába ugrottam, az egy, az egy olyan érzés volt, hogy még most is kiráz a hideg, és, és nem tudom, mindig ő volt így, nekem a legnagyobb, uh, legnagyobb támogatom talán ebben az egészben, hiszen ő tudja, hogy mivel jár az egész, mert ugyanezt csinálta végig, ugyanannyit látta, hogy mennyit szenvedek, hogy tudom, hogy ő mennyit szenvedett, és, és ő tudja, hogy ez, ez milyen érzés, hogy valaki felér a csúcsra. Mit tud ez ehhez, ehhez az egészhez egyedző? Te ugye meglehetősen kitartó vagy e tekintetben egy régi dolgozol. Így van, így van. Rengeteget tehát nélkülük ez, ez nem is sikerülhetett volna, hiszen ahogy én tíz éve minden, lemondtam mindenről, hogy ez sikerüljön, ők ugyanúgy lemondtak, akár még a családról is, és inkább bejöttek edzést tartani, mint hogy a, család, a családdal legyenek otthon. Um, Nyilván azt a tudást, ami nekik van, azt próbálják átadni, és, és minden, mindent megadni nekem, hogy, hogy nekem sikerüljön az, ami, amit szeretnék. És igazából ez nem is csak az én sikerem, hanem szintén az edzők sikere is, hiszen ugyanannyi munkát fektetünk bele, mint mert, ők is, és én is ugyanannyit fektetek bele. Fej, motiváció, ugye azt mondtad a mérkőzést követően, hogy a következő mérkőzésre nem tudtad fejben eléggé összeszedni magad, annyira elöntött az öröm a kvóta szerzés miatt. Így van, így van. Ez akár hibának is mondható, miközben öröm? Igen, ez. ez... Azt gondolom, hogy ez volt az első olyan nagyobb sikerem, ami, ami ekkora hatással lett volna rám. Mondd, a többi sikeredet, hogy neki nekem kelljen? Ö... Juniorban voltam Európa-ball, neki második, tehát ez is térmest. Azt, ez felülmúlj. Bőven, bőven. Ez, ez minden sikeremet, hát nyilván annak is nagyon tudtam ott törülni, illetve... Itt... Mi, mit fémjelez ez? Mit, még egyszer, bocsánat. Mit ez a kvóta? Mit jelent neked ez? Mire adott egy passzust, vagy fogalmam nincs, hogy micsoda? Nagyon sokszor dicsérnek meg, hogy, hogy jó boxoló vagyok, és hogy kimagaslóan jó, és mindig mondják, hogy hidd el, Luca, hiszen ez hit nélkül, ez, mm. ez nem lehet csinálni, és mindig próbáljam. Miben? Hogy higgyek saját magamban, hogy, hogy tényleg jó, amit csinálok, és képes vagyok akár bármire. Dicsérnek? Ezt, igen. De én nem, nem tudom elfogadni a dicséretet, mert mint, hogy ez most így hülyén hangzik, hogy nem tudom nem, elfogadni, de, de nem tudom egyszerűen vagy hogy el is meghallgatom, de nem tudom befogadni azt a dicséretet, hiszen próbálom elhinni, és, és és próbálom tényleg megérteni, hogy miért mondják ezt, és én is látom, hiszen tényleg jönnek a sikerek, de, de mégis nehéz elfogadni, és, és így, hogy ez sikerült, így, így elgondolkoztam azért rajta, hogy, hogy valójában, való, valójában egy jó boxoló vagyok, és, és hogy visszaigazolódik, amiket mindig így mondtak az évek során, viszont még most sem érzem magamban azt, hogy én úgy osan el tudom fogadni azt, amit ők mondanak, próbálkozom, és, és nyilván nagyon sok erőt ad az, hogyha megdicsérnek, de, de ezen még dolgoznom kell. Ezért is mondtam még a legeslegelőben, hogy el, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy nincs pszichológus, sportpszichológus, de azt gondolom, hogy egy, egy, egy szak, szakember segítségével ez, ez sokat tudna változni. Azt mondod, egy éven van Párizsig, és már máshol, a fejemben már megvannak a tervek. Mivel a kapcsolatban? hogy hogyan fog, el, el, vagy hogyan fog alakulni ez a, az egy év. Tehát nyilván Most már nincs is egy év? Már, már nincsen, igen. Ö, nem is az, hogy mondjuk esetleg melyik versenyre fogok menni, hova fogok menni, mit fogok csinálni, hanem inkább a hozzáállásomat képzeltem el. Például snowboardozni nem fogsz elmenni, hogy megsérülj? Például. Ezt mondjuk lehetne mondanám, <gül> hogy nem megyek el, de, de tudatosan... Hol van jó sznóbordpálya? Olyan kőszeghez közel van Ausztria, mi általában szemeringre szoktunk menni, ott van egy nagyon, nagyon klassz snowboard illetve síkpája. A nem nehéz megsérülni. Nem, nem. Főleg tehát én egy olyan típus vagyok, aki biztos, hogy ha egyjuk van az úton, akkor én abban biztos belelépek, és kitöröm a bokámat. Tehát, hogy azért nem vagyok De egy nem ezt... fognak eltiltani téged idén jára? Vagy idén télem? <laughs> Lehet, hogy, hogyha ez majd szóba jön, akkor megmondja az edzőm, hogy nem, maradj otthon. Ö, és ezt tényleg át kell gondolni, hiszen most az én <coughs> már nem egy. Mi, nem... Mik vannak még a fejben? A, erre az egy évre előre tekintve? Tudod-e az, hogy a tested mire képes a tekintetben, hogy erősebb legyél? Hogyan lehet megtartani a súlyt? Nem értek egyikesse? Ez, ez, ez nehéz, hiszen azt a formát, amit én az európai játékokra sikerült hoznom, és azt az összeszedettséget, azt a magabiztosságot, hiszen ott, mind, az, ott azt éreztem, hogy nagyon egyben vagyok. Mikor lett volna a legközelebb alkalom kvótát szerezni? Jövő februárban lesz, február márciusban Sokkal. lesz a az első világkvalifikáció. Összesen hány eseményből tud összejönni egy ilyen, vagy nem? Három. Most volt az európai játékok? Az nem sok. És még lesz kettő világkvalifikáció? Ez könnyű, tehát akkor most e ezt ez tekintett volt, Azt mondják, hogy ez volt a legkönnyebb ez az európai játékok, hiszen itt csak európai ország, országok voltak. A világkvalifikáción ott mindenki ott lesz. A formaidőzítés, amit szintén, ez. ugye én, én, csak, én például nem úgy idején egy beszélgetést, amikor elkezdődik, átalakulok. Nem pontosan úgy, mint te a ringben, de most nem is vagyok a főszereplő. A formaidőszítés az hogy megy? Az a legfontosabb. Tehát, ö, én azt gondolom, hogy az edzők, a válogatott edzők, illetve a, az otthoni edzőim ezt már évvelén tudták, hogy vagy akár már a múlt évben tudták, hogy a legfontosabb esemény az az Európa lesz ebben az évben. És abban biztos vagyok, hogy a januártól elkezdve már úgy rakták vissza az edzést, az edzést tervet, hogy akkor júniusban jöjjön ki a. a, tehát a De te a azt érzed? Hogy most éreztem. Igen, most éreztem. Tehát, mondhatom, hogy én ilyen formában még nem éreztem magamat, mint azon a versenyen. Fizikálisan és fejben is. Mindenhogy. hogy ott tényleg így nagyon egybe voltam. Jól éreztem magamat, jó volt a. Mi a, hely, a helyzet a kilókkal? Az is éppen ott annyira. Neked annyira... kell küzdeni? akkor nem, az európai Játékokon nem kellett ugye 66 kiló boxoltam, és 65 kiló voltam végig, úgyhogy szinte még vacsorázni is tudtam mérkőzés előtti nap és ez azért, ez azért egy nagyon nagy jó dolog, dolog. Egy, ez egy nagy dolog így a egy boxolónak a, a, az életében, hiszen őkölvívó, így van, bocsánat tehát ez egy nagy dolog és ott, ott még a súlyom is olyan jól báz, hogy, hogy tényleg nem kellett még a fogyasztással, fogyasztással sem szenvednem, nem okozott az problémát, tehát tényleg így szó nem tudok olyat mondani, hogy esetleg ne állt volna össze a kép, hogy ne, ne lett volna jó. Jelenleg még elevenen él bennem a pillanat, amikor az Európai Játékokon kihirdették az eredményt, és megszereztem az olimpiai indulási jogot, ez ugye arra a kérdésre választ. Most mi az első gondolata, ha azt mondom 2024 Párizs? Ezt az érzést viszem magammal, soha nem fogom elfelejteni. Megvan? Meg. Meg ez... Milyen? Leírható? Nem. nem. Szaga van? Ize van? Minden, minden is. Tehát, De szóban nem öthető. Nem, nem tudom. Egyszerűen azt ott, azt ott nem. Ott három másodperc alatt, vagy öt másodperc alatt leforgott az, az elmúlt tíz évem körülbelül, és leforgott bennem a, a következő egy évem is már. És már láttam abban a már pillanatban. 23 éves vagy? Igen, már ott láttam magamat az olimpián abban a pillanatban. Amikor megfúják a kezedet? A, bármikor, is, igen, bármikor is tudod, hogy kit fog felevelni? Azért érezhető egy mérkőzésen, hogy, hogy esetleg sikerült dominálni a mérkőzésen, vagy sem. Tehát az nagyjából lehet érezni, de vannak szoros mérkőzések, ahol ugye nem, illetve nem lehetünk benne biztosak egészen addig, amíg tényleg fel nem emelik a kezemet. Hiszen, ahogy említettem, volt olyan mérkőzés, ahol azt hittem, hogy simán én nyertem, és mégis a, a másiknak a kezét emelték fel. Bárki kimondja, hogy Párizs 2024 libabőrös leszek, és olyan motivációt érzek magamban, hogy már most mennék is edzeni. Azért fogok mindent megtenni, és ez lett a célem, hogy az első olimpiámról éremmel térjek haza. Akár itt most felpattannál, is elmennél edzeni? Kimegyek itt, futok egyet itt Pest <gül> <gül> Ennyire. Igen. Nem mondom, hogy ez az elkövetkező egy évve így lesz, hiszen mindenkinek vannak azt gondolom az életében, illetve az edzések közötti a holtpontok. És euh, én is tapasztaltam már, ahol egy kicsit nehezebben indul el az edzés, illetve nehezebben veszem rá magam bármire. Viszont ha szembe jut az, hogy én miért is dolgozom, akkor... akkor Ez jön. munka? Mm. Nem, nem. Nem. Ahogy beszélsz, abból az következik, hogy nem. nem. Ugye azon szerencsések közé tűnsz tartozni, akinél a hobbi és munka, szórakozás az egy és ugyanaz. Igen. Ritka máslista vagy. Azért a bátyád is az... ilyen volt? Igen. Szerintem igen. Én és a az, én az apát, mint veteran? Hmm... Apa egyébként, ő, tehát a 25 év vendéglátásban ő a munkának élt. Tehát oké, okay, hogy mellette csinálta a birkózást, illetve egy a mai napig minden nap, akár kétszer is, de ő rajta látszott, hogy ő a munkájának él, és imádta azt, amit csinált, hiába dolgozott rengeteget, de nála ez teljesen más. Viszont nálunk, nálunk én azért is gondolkoztam ezen a kérdésem, mert ezt kétféleképpen is lehet érteni ezt a kérdést, hogy nekem ez a munkám-e, és, és úgy fogom fel, mintha vagy, vagy éppen, hogy élvezem, oké, hogy a munkám, de nem úgy fogom fel, mint Tehát, hogy én ebből élek, ez a munkám igen, viszont én nem úgy fogom fel, mint, mint, mint hogyha nekem Értető. ez munka lenne. Ha megismerkednek veled és megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, mit mondasz? Ökövjú vagyok. Az első mondat az, hogy nem is, nincs is eltölve az orrod, vagy hogy hú, vagy mit mondanak? Nem is látszik az arcomon, vagy nem -e az arcomat. ezek az arcomat. Van olyan, szokom. aki egyébként ezt úgy veszi tudomásul, mintha azt mondanád, hogy asztalos vagy, tehát hogy semmit nem mond? Nem, nem, nem igazán szokott. Tehát aki ismer, ő, ő már tudja, hogy... Jó, azt tudja, de... De hogy aki idegenben, ide... nem, nem, nem. Ment, az olyan nincsen. Én nem találkoztam. Zavarni nem zavar, azt nem szeretem, amikor elmondom, hogy ez van, megkérdezik, hogy de nem félsz, nem, és akkor ha azt mondom, hogy nem, akkor utána még ezt folytatják, hogy de lány vagy, de a szép arcod, de ez, de az, ahogyha én azt mondom, hogy nem, akkor, akkor, akkor nem. Visszatérünk egy korábbi kérdéshez, um, és el kell mondani, hogy nagyon örülök, hogy megismerkedtünk, és remélem, hogy ez legalábbis ezt a szituációt illetve kölcsönös. Igen. Hogy... Um, Szalonképesen képesen próbál föltenni, de csak azért is minél nehezebb, minél többet futok neki, annál rosszabb, tehát egyszerűen kérdezem most már, ha ezek után egyáltalán létezik ez, hogy ami működik a ringben, ott van egy belső erő, egy motiváció hiány, ami ugyanezt nem tudja előidézni a civil életben. Konkrétan, ha visszakérdeznél, megűs valakit. A civil életben? Igen. Nem, ilyen nem, nem is volt, tehát még nem volt ilyenre példa, és, és nincs is. Tehát hogy azt gondolom, nem is lesz, ugye kivéve a házon védelmét. ez tiszteljük. Igen. De ugye. Került rá, másor? Került nem, rá más nem szerencsére. Ö, ugye Működik min... egy letiltás? Mármint? Hogy nem mozdul a kéz? Vagy nem is fordul elő nem, ilyen helyzet? Nem tudom, nem fordult még elő ilyen helyzet, hála Istennek, remélem nem is fog, hogy esetleg nekem ilyen, ilyet kell csinálnom. Nem tudom, hogy, hogy reagálnék egy olyan, olyan helyzetbe, hogy esetleg kijönne az, ami a ringbe ki jön, vagy nem, vagy éppen nem. De egyébként, tehát hogyha ilyen van az utcán, vagy bármi, én azt inkább így nagy ívbe elkerülöm, és inkább el egy másik irányba, hiszen nem, tudom, nem tudhatom, hogy mi történik, és... és Nekünk ugye ebből problémánk is lehet. Tehát nekünk az utcán a kezeink azok fegyvernek minősülnek, mivel hogy válogat, vagy élsportolók vagyunk és ökölvívók. Tehát mi, hogyha esetleg megütnénk valakit az utcán, abból azonnali azonnal eltiltás lenne, nem, nem nagyon kéne többet válogatott közelében mennem. <gül> Motiváció, létezés, gyerek, külföld, itthon. Mennyire foglalkoztat téged, vagy mennyire van időd arra, hogy foglalkoztasson, mind az, ami a világban zajlik. Vagy mindaz, ami a világban vagy hogy itt van Hámuri utca, aki megtanulta azt, hogy mi az, ami eltereli a figyelmét, ezért azzal nem foglalkozik független attól, hogy mennyire csábítja. Vannak nehéz pillanatok, amikor, amikor nehéz kizárni a külvilágot, de. Most azt mondom, hogy ha egy, elmegyek egy versenyre, akkor ott teljesen. Tehát ott annyira ki kell zárnom a, a külvilágot, hogy, hogy, hogy szóval teljesen. De ha van egy mérkőzésem, aznap én nagyon nem is telefonozok. Legalábbis nem nyitom meg a Facebookot, nem megyek van, mert, mert van egy-két olyan ember, aki akár csak egy üzenet elég, vagy egy szó elég arra, hogy nekem elrontsa az egész napomat, vagy elrontsa azt, hogy én most itt milyen formában vagyok. Tehát akkor ezt itt teljesen kizárom. Amikor itthon vagyok, akkor, akkor próbálom ugyanúgy vagy próbálok ugyanúgy foglalkozni a külvilággal, de mellett úgy megtartom azt, hogy a saját kis dolgok. Mikor voltál utoljára étteremben? Étteremben? Ö... Egyébként most hétvégén versenyről hazafelé jöttünk, és... Helyes. Mikor voltál utoljára a Fú, Hát ott, ott régen. Azt, azt nem tudom. Mikor voltál utoljára a koncertem? Hmm. Hát, koncerten talán évelején, nem, nem vagyok benne biztos. Valahogy, igen, évelejem voltam. Mikor voltál utoljára bulizni amikor hajnali kettőkor feküdtél le? Az az Európa-játékok után? Ott. ott akkor, volt, meg, egy, akkor, akkor megengedted? Igen, <gül> ott volt egy olyan, igen. A politika, mint olyan, az bármilyen módon is foglalkoztat téged, vagy azt igyekszel magattól távol tartani, miközben a te életkorodban már azért egy választás biztos, hogy volt? Nem tudom, hogy ez, ez jó dolog, vagy sem, de én ebből itt teljesen próbálok kimaradni, és, és nem igazán foglalkozzok ezekkel a dolgokkal, a köz... amennyire, csak amennyire muszáj. A közéleti dolgok, hogyha van valamilyen kérdés, ami foglalkoztatja a társadalmat, és most szándékosan nem mondok példát, és te, neked felemlítik, akkor könnyen lehetséges, hogy te azt mondod, hogy nem tudsz hozzászólni, mert nem is hallottál róla? Könnyen lehetséges. És nem lehetséges. érzed azt, hogy ezáltal valamiből kimaradtál volna? Nem. És nem. ugyanakkor nem is hárítás a részedről? Nem. nem. Ha azt kérdezem tőled, hogy... ma ugye szerda van. Igen. Hogy mi történt kedden a Magyar Ökölvívó Szövetségben, akkor azt tudod-e? Valamilyen szinten, tehát egy... Nyilván most, a mostani időszakban ö, elég sok minden történik a Magyar Ökörövívó Szövetségben, ezért én nyilván mindenki képben van, nem teljesen, amennyire muszáj, annyira igen, de egyébként így is próbálom magamat ebből az egészből kizárni, hiszen azt gondolom, hogy ami ott folyik a szövetségben, az nem a versenyzőknek a dolga. Nyilván érinti a versenyzőket is, hiszen a mi főnökeinkről, illetve a mi... A, a én kértem velünkről. tanácsot, mert voltak problémák velem, hogy én ezt megkérdezhetem, vagy uh -huh. sem, és az a válasz jött, mindegy, hogy kitől simán. Egyébként is megkérdeztem volna a nagy valószínűséggel, de kivételesen ilyenre nagyon ritkán kerül sor, Megkérdeztem. Én, én a maga módján bokszoló vagyok, igyekszem nem szemfer szakadásokat előidézni, de nem vagyok egy békés minden szempontból. Szeretem az igazságot kibontani, megtalálni, kiásni. Ez az én területemen az emberek nem adják önként. Ahogy egyébként neked se adják önként azt, hogy győszél. És azért az hogy lemondott a hazai szövetség elnök és a teljes elnökség, egyben ezt azzal magyarázzák, hogy ez a rendszerváltás elhozhat egy tisztulást, és ennek a folyamatában a tisztulás az önmagában ugye egy olyan dolog, mint hogyha egyébként most az nem lenne. A pénzt igazságos, objektív alapon kell elosztani, a hasznosság elve alapján, de jelleg ez az elnökségben nem érvényesül, mondja az a lemondó elnök, aki egyébként az új elnökségért indul, akit én nem ismerek, viszont te ismeresz, versenyeiden is ott volt. Nem kell, hogy állást foglaljál. Nem, nem is szeretnék. Tehát, olyan véleményed, amit egyébként megtartasz magadnak, és nekem nem mondod el, azért olyan véleményed van? Erre is csak adjátok mondani, hogy, hogy még a mai napig próbálok én ebből teljesen, nem is az, hogy teljesen kibaradni, de amennyire lehet én. Lehet? Száz Nem. Száz nem lehet, én azt, azt Hiszen gondolom. amit ők látnak, azt te is látod. Így van, így Elvileg van. Elvileg az ember azt gondolná, hogy eljöhet egy pillanat, amikor azt mondja Hámur Lütza, hogy szólok. Nem az én dolgom, de nem tetszik. Hülyeséget mondok? Nem, nem, nem, ez, ez így van, tehát megtehetném, de, de ha már én ezt megtenném, azzal belefolynék ebbe az egészbe. És én ettől magamat is szeretném megvédeni, a saját karrieremet is szeretném ettől megvédeni. Okkadályt képezhetne? Nem tudom. Tehát nem, nem, nem tudom, de de lehet igen, lehet nem. Én ezt szeretném tehetségem. De nem olyan megelőzni. mint a béka. Nem. nem. Nem. Konfliktus kerülésnek nevezzük inkább, vagy Kudarc kiméletnek, vagy Hát, Konfliktus kez, vagy kerülésnek semmiképp nem nevezném, hiszen Kudarc nem. Kudarc optimalizálásnak. Inkább, akkor ez inkább legyen ez. Tehát én azt nem gondolnám, hogy nekem ebből akár lehet konfliktusom is, ha esetleg csak az miatt, hogyha őszinte vagyok, vagy, vagy bár. Teljesen értettem. Azt állul el nekem abban a sportában, amiben vagy abban hány éves korban teljesít az ember a legjobban. Szerintem ez a. Tehát, hogyha valaki időben elkezik, mint én. Igen, fel, akkor. Van egy ilyen 24-25 éves. Jó akkor elvileg még egy olimpia beleférhet. Még belejön. Ám leszel 27-28. Az, amit a sport megad, és ami, mint kiderül, nem edző leszel. Vagy legalábbis most azt gondolod. Az a motiváció, az a sikerélmény, tudod, hogy mit miért és hova vezet. Az ott van -e a fejedben, hogy most valami olyan dolog dob föl, valami olyan dolog motivál, valami olyan dolog foglalkoztat, és szándékosan kerülöm, hogy ez mondjuk függőségnek lehessen nevezni, mert az ugye negatív. Tehát keresem azokat a jelzőket, amelyek mind pozitívak. Akkor, ha ezt abba hagyod, úgy fognak eltűnni az életedből, mint hogyha egyébként valamit kivágnának bellett, hiszen a helyére az, amit ez okozott, hogy más területről befog e, tudni épülni, hát azt majd meg fogod nekem mondani, ha én még életben leszek, és eltelik x év. De érthető az, amit én mondom? Igen igen, igen, igen, igen. De látod azt a boldog lucát, aki egyébként ezt nélkülözi, de egyenértékű azzal, aki kívánom neked, hogy a legjobb eredményt éljél el Abszolút. Párizsban. Abszolút. Azt, azt mondom, hogy azt, amit a sportod, azt nem tudja pótolni semmi, Viszont azt gondolom, hogy az nélkül is boldog életet fog tudni élni a pályafutásom vége után is. Már volt, hogy azt hiszem a Peklertől kérdeztem, hogy mit kell kívánni. Valamit mondott, már nem emlékszem, de azt nyilvánvalóan, hogy kívántam azonnal. Neked mit kell kívánni? Én, amit kérnék, hogy kívánni, akkor legyen Kapala a... van-e? Tessék? állat Van. Van. Van. Van. Az veled lesz. Velem lesz, igen. Én egy, egy sérülésmentes felkészülést és olimpiát szeretnék kérni, mert az, hogy sok sikert, az, az ez nem a sikerem fog múlni. sok szerencsét, nem is a szerencsén, kéz- és lábtörés, ez természetes, de akkor ezt nevezük úgy, hogy egy sérülésmentes felkészülést. Kívánom, és nagyon aktívan fogom követni azt, hogy mi történik ott majd. Nagyon veled. szépen köszönöm. Én köszönöm, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm.